Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга третя «Ганнібал» Розділ 62. Доктор Лектор підніс до світла пляшку у Шато Петрю. День тому він поставив її на денце, точно у вертикальну позицію, на той випадок, якщо у вині є осад. Він поглянув на наручний годинник і вирішив що час це вино відкарковувати. Ось що доктор Лектор вважав серйозним ризиком, який він залюбки погодився б оминути. Йому не хотілося вчинити необачно. Він бажав насолодитися кольором вина в кришталевому декантері. А що, як він зарано відкоркує пляшку, а потім вирішить, що в процесі декантації не важто втрачати чудодійний винний дух? На світлі було видно трохи осаду. Він обережно, мов, трепанув череп, виняв корок і поклав вино в апарат для розливу що пускався в рух завдяки важелю та шнеку і дозволяв нахиляти пляшку на частки сантиметра. Нехай солоне морське повітря зробить свою справу, а потім він вирішить, як чинити далі. Він розвів багаття на грубому грудковому вугіллі і приготував собі напій, вино ліле і скипка помаранча на льоду одночасно роздумуючи над фонд, який розробляв уже кілька днів. Фонд – густий наваристий бульйон, який може варитися кілька днів і використовується як основа для соусів. Доктора Лектера надихнули поради Александра Дюма щодо приготування бульйону. Усього три дні тому, після повернення з того лісу, де полювали на оленів, він додав у каструлю з бульйоном Жирну ворону, яка встигла натоптатися ягодами ялівцю. Маленькі чорні пір'їнки попливли по спокійних водах затоки. Махове пір'я він зберіг, аби виготовити з нього плектори для клавесина. Наразі доктор Лектор і собі почав ягоди ялівцю і почав припускати цибулю шалот у мідному сотейнику. Зав'язав бавовняну нитку охайним хірургічним вузлом навколо жмутика свіжих духмяних трав, поклав у сотейник і залив ополонником бульйону. Вирізка, яку доктор Лектер дістав із карамічного горщика, потемніла від маринаду, з неї скрапувала рідина. Він витер її насухо, а тоді підгорнув вущий край м'яса і перев'язав його або й діаметр шматка був однаковим по всій довжині. За деякий час вогонь розгорівся до потрібної температури, і доктор Лектор розподілив вугілля на дві ділянки – дуже гарячу і трохи холоднішу. Вирізка зашипіла на залізі, і садом заклубочився сизий дим, що немов танцював під музику з колонок. Доктор Лектор поставив зворушливу композицію Генріха VIII, якби запанувала справжня любов. Пізно вночі, коли губи поплямовані червоним шато-петрю, коли маленький кришталевий бокал із шато-дікем медового кольору стоїть на підсвічнику, доктор Лектор грає Баха. У його уяві крізь листопад біжить Стаглінг. Перед нею вистрибують олені, несуться вгору схилом, повз доктора лектора, який нерухомо сидить на косогорі, біг триває, триває. Лектор переходить до варіації 2, з Гольдберг варіацій. Світло від свічок виграє на його рухливих руках, раптовий збію мелодії. Миттєвий образ закривавленого снігу і берудних зубів. Цього разу не більш ніж спалах, що зникає з чітким важким звуком. Тюк. Арбалетний болт проходить крізь череп. І ми знову опиняємось у затишному лісі. Сторменить музика. І у світлі, повнім квіткового пилку, Старвінг біжить геть з очей. Зібране у хвіст волосся підскакує. Мов, оленячий хвостик. І далі, вже не відриваючись, доктор Лектор дограє варіацію до кінця. І западає тиша. Солодка і насичена, як шато дікем. Доктор Лектор підніс келих до світла. Свічка горіла за келихом, мов сонячні спалахи на воді. А вино набуло кольору зимового сонця на шкірі Кларіс Стайрінг. Доктор подумав, що скоро в неї день народження. Замислився, чи не вціліла якась пляшка Шато Дікем від року її народження. Певно, варто зробити подарунок Кларі Сталрінг, який за три тижні виповниться стільки ж років, скільки встиг прожити Христос. Розділ шістдесят Тієї миті, коли доктор Лектор підняв винний бокал до свічки, а Бенінг, яка допізна залишалась у ДНК-лабораторії, піднесла до світла гель з результатами електрофорезу і поглянула на смужки з червоними, синіми і жовтими крапками. То був зразок клітин епітелію із зубної щітки, яку доправили з палаццо Капоні в мішку з італійською диппоштою. «Хм...» Пробормотіла вона і набрала номер «Стаглінг» у «Квантіко». Слухавку взяв Ерік Пікфорд. «Вітаю. Покличте, будь ласка, Кларіс Стаглінг». «Її сьогодні немає. Я за головного. Чим можу вам допомогти?» «У вас є номер її пейджера?» «Вона на іншому телефоні. Що у вас?» «Передайте їй, будь ласка, що телефонувала Беннінг із ДНК-лабораторії». Скажіть їй, будь ласка, що ДНК із зубної щітки та вії зі стріли збігаються. Це доктор Лектор. І попросіть її мені зателефонувати. Дайте мені ваш додатковий номер. Звісно, просто зараз їй усе перекажу. Дякую. На іншій лінії стагрінг не було. Пікфорд зателефонував додому Полові Крендлеру. Стаглінг не зателефонувала, а Беннінг у лабораторію, і лаборантка трохи засмутилась. А Беннінг витратила на аналіз багато власного вільного часу. Вона пішла задовго до того, як Пікфорд зателефонував Стаглінг додому. Мейсон про все дізнався за годину до Кларіс. Він коротко переговорив із Полом Крендлером. Говорив неквапливо. Чекав на подихи респіратора. Розум був абсолютно ясним. Час випускати Старлінг, поки вони не почали мислити далекоглядно і не зробили з неї приманку. Сьогодні п'ятниця. У вас лишаються вихідні. Починай, крендлера. Натякніть вашим європейцям щодо оголошення і розпочинайте стеження. Їй уже час йти. «І ще Крендлер. Мені б хотілося, аби ми просто... просто зробіть, що треба. І коли ти наступного разу отримаєш ту листівку з Кайманових островів, то побачиш, що під Маркою стоїть уже інша цифра». «Гаразд, я...» – сказав Крендлер і почув сигнал відбою. Ця коротка розмова страшенно втомила Мейсона. Наостанок, перед тим, як поринути в перерваний сон, він викликав кордела і наказав – «Пошли по свиней!» Розділ 64 У фізичному плані набагато складніше перевозити проти волі напівдиких свиней, аніж викорсти людину. Свиню важче схопити, ніж людину. Великі тварини сильніші за людей, і рушницею їх не залякаєш. Якщо вам хочеться зберегти цілісність ніг і живота, то треба брати до уваги їхні ікла. Свині з іклами інстинктивно випускають кишки, якщо б'ються з прямостійними істотами, як-от люди чи ведмеді. Від природи вони не перегризають сухожилків, але швидко вчаться цьому прийому. Якщо вам потрібно перевести тварину живцем, то її не можна знешкоджувати електричним струмом, бо свині мають схильність до фатальної фібриляції перед серть. Карло Деограсіас, повелитель свиней, був терплячим, мов крокодил. Він експериментував із седативним для тварин, використовуючи той самий ацепромазин, який планував ужити з доктором-лектором. Тепер він точно знав, яка доза потрібна для того, щоб заспокоїти 100-кілограмового дикого кабана. Та через які інтервали давати ці дози, аби притишити його на 14 годин безтривалої тривалої після дії. Оскільки фірма «Верджерів» була великим імпортером та експортером тварин, а також авторитетним партнером Міністерства сільського господарства в програмах експериментального розведення, то свинки Мейсона потрапили в США по накоченій доріжці. Довідку від ветеринарної служби номер 17129 надіслали факсом до санітарно-епідеміологічної станції тварини-рослин у Рівердейлі, штат Меріленд. Як і вимагалося, разом із ветеринарними афідевітами з Сардинії та внеском пацієнта в 39 доларів 50 центів, за 50 соломинок замороженої сперми, яку захотів привезти Карло. Дозволи на свиней та сперму також прийшли факсом. Разом із винятковим правом обійти звичний карантин для свиней, заведений на Ківест, А також підтвердженням, що бортовий інспектор перевірить тварин у міжнародному аеропорту Балтимор-Вашингтон. Карло разом із помічниками братами П'єро і Томазо Фальчіоне зібрали клітки. То були відмінні клітки з розсувними дверцятами з обох кінців, посипані всередині піском та обладнані м'якими перекладками. В останню хвилину вони згадали запакувати і дзеркало з борделю. Фотографії рами в стилі рококо, у якій відбивалися свині, чимось привабили Майсона. Карло обережно накачав транквілізатором шістнадцятьох свиней, п'ятьох самців, вирощених в одному загоні, та 11 самок, одна з яких була вагітною, але жодна не в еструсі. Коли вони знепритомніли, він зробив кожній тварині ретельний фізіологічний огляд. Пальцями перевіряв на міцність їхні гострі зуби і кінчики великих іклів. Тримав у руках їхні страшні морди, зазирав у маленькі затуманені очі і прислухався до дихання, аби переконатися, що дихальні шляхи відкриті, і сплутав їх елегантні маленькі щиколотки. Потім він затяг їх на брезентів клітки і засунув дверцята. Вантажівки зі стогоном спустилися з гір Джанардженту до Кальярі. В аеропорту на них чекав реактивний транспортний аеробус від Count Fleet Airlines, компанії, яка спеціалізувалася на перевезенні скакових коней. Цей літак зазвичай транспортував в обидва боки американських коней, коли в Дубаї проводилися перегони. Тепер на ньому був один кінь, якого вони підібрали в Римі. Кінь не міг заспокоїтися відтоді, як почув запах диких свиней. Тож і ржав, і брикався у своєму м'якому стілі, доки екіпаж не вивів його з салону і не полишив в аеропорті, від чого Мейсон зазнав додаткових витрат, бо ж йому довелося відправити коня до власника і заплатити компенсацію, аби уникнути судового позову. Карло з помічниками летіли разом зі свинями в герметичному транспортному відсіку, Щопівгодини, поки вони летіли над неспокійною водою, Карло відвідував кожну свиню окремо, прикладав руку до їхніх щетинистих боків і намацував боття їх диких сердець. Навіть здорові й голодні 16 свиней не зможуть з'їсти доктора Лектора повністю за один раз. Аби цілком розправитися з режисером, їм знадобився цілий день. Мейсон хотів, аби першого дня доктор Лектор спостерігав, як свині пожирають його ступні. Потім Лектора всю ніч триматимуть під крапельницею з фізорощином, поки свині чекатимуть на наступний прийом їжі. Мейсон пообіцяв, що в перерві Карло отримає з ним годину, сам на сам. За другим разом свині виїдять у нього нутрощі, і за годину поглинуть шкіру з черва та обличчя. Коли перша зміна найбільших свиней і вагітна самка наситяться та підуть геть, прийде друга хвиля їдців. На той час веселощі все одно вже закінчаться. Розділ 65 Барні ніколи раніше не бував у сараї верджерів. Він зайшов крізь бічні двері під ярусами сидінь, що з трьох боків оточували старий вивідний манеж. Порожній тихий, за винятком воркотіння голубів на кроквах, манеж і досі зберіг атмосферу перечуття. За кафедрою аукціоніста була повітка Великі дві частини двері прочинялися до крила зі стайнями та з бруярнею. Барні почув голоси і гукнув. «Аго! Ми в збруярні, Барні, проходь!» – відповів хрипкий голос Марго. Збруярня виявилася затишним місцем, завішаним упряжю і сідлами елегантних форм. Запах шкіри. Теплі сонячні промені, що лилися крізь запелюжені шибки під кроквами, підсилювали запахи шкіри і сіна. Уздовж однієї сторони сараю розташовувалася простора галерея, що переходила в сінник. Марго викладала скребниці і кілька недоустків. Її волосся було світліше за сіно. Очі блакитні, мов ветеринарний штамп на м'ясі. «Привіт», – сказав Барні, стоячи в дверях. Йому здалося, що обстава в кімнаті трохи театральна, спеціально для дітей, які відвідують ферму. За висотою та кутом, під яким світло потрапляло крізь високі вікна, приміщення скидалося на церкву. «Привіт, Барні! Почекай, і хвилин за двадцять ми сядемо їсти!» З галереї долинув голос Джуді Інграм. «Барні! Доброго ранку! Зараз побачиш, що ми приготували на ланч! Марго, як ти дивишся на те, щоб поїсти на дворі?» За традицією, Марго та Джуді щосуботи чистили різномасту зграю товстеньких шотландських поні, яких тримали, щоб катати дітей. Вони завжди брали з собою ланч для пікніка. «Спробуймо з південного боку сараю, на сонці», – сказала Марго. Усі були якісь надто життєрадісні. Людина з досвідом роботи в лікарні, як от барні, знає, що надмірна життєрадісність – не віщує пацієнтові нічого хорошого. Найбільшу увагу в збруярні привертав кінський череп, що висів на стіні трохи вище від людської голови, з усіма вуздечками та шорами, із жокейськими знаменами родини Верджерів. «Це стримка тінь. Виграв скачки Лоджпол у 52-му. Єдиний переможець, що був у мого батька», – сказала Марго. Надто дешевий, щоб робити з нього опудало. Вона поглянула на череп. Нівроку схожий на Мейсона, правда? У кутку стояло, духало і піч із примусовою тягою. Марго розвела на вугіллі невеличке багаття, щоб зігріти переміщення. На вогні стояв горщик із якоюсь стравою. Пахло супом. На робочій лаві лежав повний набір ковальських інструментів. Вона підібрала ковальський молот, о той, що з коротким держаком і важкою головкою. З такими великими руками і грудьми Марго пі сама могла підковувати коней. Вона скидалася на коваля з надто випнутими грудними м'язами. «Кинеш мені пітник?» – попрохала Джуді. Марго взяла жмут щойно випраних пітників і одним замашним порухом дужої руки відправила його по дузі на галерею. «Окей, зараз я вмиюся і викладу з джипа речі. Йому за п'ятнадцять хвилин. Гаразд?» – сказала Джуді, спускаючись по драбині. Відчуваючи невідривний погляд Марго, Барні не став роздивлятися сідниці Джуді. Замість сидінь у кімнаті стояли кілька тюків сіна зі складеними пітниками. Марго і Барні присіли. «Ти пропустив поні. Їх перевезли на конюшню в Лестері». Сказала Марго. Чув сьогодні зранку вантажівки. Чому так? Справи Мейсона. Вони трохи помовчали. Їм завжди було легко мовчати. Але не зараз. То що, Барні, настає момент, коли говорити вже марно і треба починати діяти. І для нас цей момент настав. Наче в нас інтрижка чи щось таке, сказав Барні. Невтішна аналогія зависла в повітрі. «Інтрижка», – мовила Марго. «Маю для тебе набагато кращу, дуже добру пропозицію. Ти знаєш, про що мова?» «У загальних рисах», – відповів Барні. «Але якщо ти вирішиш, що не хочеш дечого робити, а потім воно все одно станеться, то ти ж розумієш, що шантажувати мене з цього приводу не варто». Вона постукала по долоні ковальським молотом, певно машинально, позираючи на Барні синіми очима різника. Барні свого часу бачив чимало виразів облич і вижив завдяки тому, що вмів їх читати. Він побачив, що Марго не блефує. «Знаю. Так само, якщо ми щось таке зробимо. Я буду надзвичайно щедрою один раз. Тільки один». Але цього вистачить. Хочеш знати, скільки? Марго протягом моєї зміни нічого не буде. Принаймні, поки він платить мені за те, щоб я про нього піклувався. Чому, Барні? Сидячи на тюку, він знезав великими плечима. Така угода. Ти називаєш це угода? Ось тобі угода, сказала Марго. П'ять мільйонів доларів, Барні. Ті самі п'ять мільйонів, які Крендлер має отримати за зраду ФБР, якщо тобі цікаво. Ми говоримо про те, як дістати від Мейсона достатньо сперми, аби Джуді завагітніла. І про дещо інше теж. Ти ж знаєш, що як отримаєш від Мейсона сперму і залишиш його живим, то він до тебе добереться, Барні. Хоч як далеко тікай, усе одно знайде. Відправишся до тих бісових свиней. Куди відправлюсь? У чому річ, Барні? Ти семперфі, як написано в тебе на руці? Девіз корпусу морської піхоти США з латини «семперфіделіс» означає «завжди вірний». Коли я взяв у нього гроші, то пообіцяв, що піклуватимусь про нього. Поки я працюю на Мейсона, не заподію йому шкоди. Тобі нічого не треба заподіювати йому, окрім як провести одну медичну процедуру, вже після смерті. Я не можу торкатися його в тому місці, більше ніколи. Може, тобі доведеться допомогти мені з корделом. Якщо ти вб'єш Мейсона, то зможеш узяти тільки один забір, сказав Барні. Ми отримаємо п'ять кубиків, бодай середньої чи низької активності. Додамо середовище, вистачить на п'ять спроб запліднення. Можна зробити екстракорпорально. Родина в Джуді дуже плідна. Думаєш підкупити кордела? Ні, угоди він не дотримається. Його слово і шматка лайна не варте. Рано чи пізно він почне мене шантажувати. Його треба прибрати. Ти багато про це міркувала. Так. Барні, ти керуєш медичним постом. Усі дані з моніторів дублюються. Записується кожна секунда. А відеоспостереження ведеться наживо. На плівку нічого не пишеться. Ми... Я засуну руку під панцер респіратора і знерухомлю йому груди. Монітори показуватимуть, що респіратор працює. На той час, як почнуть мінятися пульси і кров'яний тиск, прибіжиш ти, а він уже буде без тями, І тоді можеш оживляти його, скільки заманеться. Єдина умова – не помічати моєї присутності. Я просто тиснутиму йому на груди, доки він помре. Ти ж бачив досить в Барні. На що в першу чергу звертають увагу, коли є підозра на задушення? На синці під повіками. У Мейсона немає повік. Вона спеціально вивчала це питання. А ще звикла купляти все і всіх. Барні дивився їй в обличчя. Але периферійним зором слідкував за молотком. «Ні, Марго», – відповів він. «Якщо я дозволю себе трахнути, погодишся?» «Ні». «Якщо я сама тебе трахну, погодишся?» «Ні». «Якби ти тут не працював, якби не відповідав за його медичний стан, то погодився б?» «Певно, що ні». «Ти такий високоморальний, чи просто страхополох?» «Не знаю. То дізнаймося. Барні, тебе звільнено!» Він кивнув, не сильно здивувавшись. «І що, Барні?» Марго піднесла до губ палець. «Ш-ш! Даєш слово? Чи треба нагадати, що я можу тебе знищити тією справою в Каліфорнії?» Про це ж немає потреби говорити, так? Не хвилюйся, відповів Барні. Це я маю хвилюватися. Я не знаю, як Мейсон відпускає працівників. Може, вони просто зникають? Ти теж можеш не хвилюватися. Я скажу Мейсонові, що в тебе гепатит. Про його справи ти майже нічого не знаєш, окрім того, що він намагається допомогти законникам. І він знає, що в нас на тебе компромат, тому без проблем відпустить. Барні замислився, з ким доктору і лектору було цікавіше на сеансах психотерапії. З Мейсоном Верджером чи його сестрою? Розділ 66 коли довга, срібляста фура підкотила до сараю на фермі «Мускусний щур», вже була ніч. Вантаж запізнився. Нерви в усіх були на межі. Спершу процедури в міжнародному аеропорті «Балтимор-Вашингтон» проходили за планом. Бортовий інспектор із Міністерства сільського господарства поштампував документи на перевезення 16 свиней. Інспектор мав глибокі знання в свинарстві, але такого ще не бачив. А потім Карло де Ограсіас зазирнув у вантажівку. Транспорт був обладнаний спеціально для перевезення тварин, і пахнув він відповідно. У тріщинах лишилися сліди багатьох попередніх пасажирів. Карло не дозволив вивантажувати свиней. Літак чекав, поки розлючений водій Карло і П'єро Фальчіоне відшукають іншу транспортну вантажівку. Куди легше поставити пересувні клітки? Знайдуть мийку для фур із паровим шлангом і парою вичистять вантажний відсік. Остання неприємність спіткала їх біля головних варіт мускусного щорга. Вартовий перевів наш фури і відмовився її пропускати, навівши граничний вантаж для декоративного містка. Він направив їх на службову дорогу, що йшла через Національний заповідник. По високому кузову вантажівки шкрябили гілки дерев, поки автівка доповзала дві останні милі до ферми. Карло сподобався великий чистий сарай мускусного щора. Сподобався маленький автонавантажувач, який ніжно переніс клітки до стіл, до ляпоні. Коли водій вантажівки переніс до кліток ветеринарний електрошокер, і запропонував тиснути ним одну зі свиней, аби перевірити, наскільки глибокий у них наркотичний сон. Карло вихопив інструмент і так сильно налякав водія, що той від страху навіть не попросив шокар повернути. Карло полишив великих щетинистих свиней відходити від заспокійливого в напівтемряві і нікому не дозволяв підходити до кліток, доки звірі не прокинулися і не стали на ноги. Він боявся, що ті, хто прокинеться першими, захочуть відкусити шматочок від безтямних сплюг. Коли стадо не спить разом, будь-яка істота, що лежить ницьма на землі, може привернути увагу свиней. П'єро і Томазо мусили бути вдвічі обережнішими, відтоді як стадо з'їло режисера Оресте і пізніше його замороженого помічника. Людям уже не можна було заходити до свинею за загін чи на пасовище. Ці свині не погрожували, не ляскали зубами, як роблять дикі свині. Вони просто слідкували за людьми з жаскою, свинячою цілеспрямованістю і підкрадалися дедалі ближче, аж поки не опинялися на достатній відстані, щоб кинутися на здобич». Карло, так само цілеспрямований, не заспокоївся, доки не обійшов із ліхтариком увесь паркан, що відокремлював лісисте пасовище від решти великого національного заповідника. Карло поколупав землю своїм кишеньковим ножем, вивчив плодокорм під деревами на пасовищі і знайшов жолуді. Минулої ночі, коли вони заїжджали на ферму, він чув сойок і вирішив, що тут мають бути жолуді. Звісно, на загородженому пасовищі росли білі дуби, але небагато. Карло не хотів, аби свині знаходили собі їжу на землі, як вони це роблять у великих лісах. З відкритого кінця сараю Мейсон збудував міцну огорожу з голландськими воротами, як у Карло на Сардинії. Стоячи за цим безпечним бар'єром, Карло мав змогу годувати свиней кидаючи їм через паркан одежу, напхану мертвими курми, ягнячими ногами і овочами. Свині були аж ніяк неручними, але не боялися людей і шуму. Навіть Карло не міг заходити до них за огорожу. Свині відрізняються від інших тварин. У них простежуються проблиски інтелекту і жахлива практичність. Ніякої ворожості. Вони просто люблять їсти людей. Прудконогі, як морські бики, підрізаючи здобич, мов вівчарки, вони рухалися навколо доглядачів так, ніби заздалегідь спланували свої дії. П'єро вже якось мало не загинув, коли забирав після годівлі сорочку, яку хотів використати вдруге. Ніколи ще не було на світі таких свиней, більших за європейських диких кабанів, і таких же несамовитих. Карло почувався їх творцем. Він знав про їхнє призначення. Знав, що їм належить знищити зло. І це буде єдине виправдання, що знадобиться йому в майбутньому. Близько півночі в сараї вже всі поснули. Карло, П'єрой, Томазо спали без сновидінь на горищі з бруярні. Свині хропіли в клітках перебираючи в вісні маленькими елегантними ніжками, мов кудись бігли. Кілька тварин совалися на чистих підстилках. При слабкому світлі багаття, розведеного на вугіллі в ковальській печі, зблискував череп скакового коня, стрімкої тіні, що наглядав за ними всіма. Розділ шістдесят сьомий Атака на агента Федерального бюро розслідувань за допомогою доказів, сфабрикованих Мейсоном, для Крендлера то був серйозний крок. Йому навіть подих трохи перехопило. Якщо генеральний прокурор упіймає його на гарячому, то розчавить, мов таргана. Окрім власних персональних ризиків, Крендлера мало що хвилювало. Загублена кар'єра Кларіс Стаглінг мала для Крендлера – такого великого значення, яке б мав крах будь-якого чоловіка. Чоловіки утримують родини, як це робив Крендлер, хоч якою жадібною і невдячною ця родина буває. І Стагрінг уже, безперечно, час позбутися. Якщо її залишити в спокої, то завдяки своєму жіночому чуттю на дрібниці, як у домогосподарки, Кларіс Стагрінг вийде на Ганнібала Лектера. А тоді Крендлер від Мейсона нічого не отримає. Що швидше її позбавлять повноважень і виставлять як приманку, то краще. Крендлер і раніше нищив чужі кар'єри, на шляху до влади. Спершу як державний обвинувач із активною політичною позицією. Пізніше в Міністерстві юстиції. З досвіду він знав, що зруйнувати кар'єру жінки легше, ніж чоловіка. Якщо жінка отримує якесь несподіване, невластиве підвищення, то найбільш ефективний спосіб – пустити чутку, що вона домоглася цього через ліжко. Крендлер подумав, що для Кларіс Стаглінг такі обвинувачення аж ніяк не підійдуть. Поправді, він не міг пригадати жодну іншу жінку, якій би настільки було на користь, щоб її добряче трахнули. Інколи він думав про таке шліфування для неї. Думав і колупався в носі. Крендлер не міг пояснити свою ворожість до Стаглінг, Вона йшла з самого нутра і займала таке місце в його душі, куди він не наважувався заходити. У тому місці були чохли для сидінь, плафон на стелі, дверні і віконні ручки. А ще дівчина з таким же кольором волосся, як у Стаглінг, але не з таким розумом. Її трусики опущені до кісточок, і вона все питала, що із ним не так. Чи він якийсь голубий? Голубий? Якщо не брати до уваги, яка сучка ця Старрінг, думав Крендлер, то загалом результати її роботи у ФБР варті набагато більшого, ніж ті кілька підвищень, які вона отримала. Цього не можна не визнати. Ви нагороджували її нечасто, що радує. Протягом років він раз у раз крапав отруту в її досьє і таким чином міг впливати на комісію професійного зростання у ФБР, не допустивши кількох вигідних призначень, що Стаглінг мала б їх отримати. Причому у справі Крендлера допомагали її незалежна поведінка і зухвальство. Мейсон не став чекати на розбір польотів щодо рибного ринку. До того ж не було гарантії, що на слуханні все лайно повісять на Стаглінг. Те, що вона пристрелила Евельду Драмго та інших, було результатом порушення процедури безпеки. Це очевидно. Диво, що Стаглінг змогла врятувати життя, тому безтрючаті немовляті. Ще одне дитя, яке доведеться годувати суспільство. Неважко зірвати кірку з ран що тільки почали гоїтися після тої страшної події, але дістатися таким чином до Стагрінг буде проблематично. Краще піти шляхом Мейсона. Так швидше і її стовідсотково виженуть. Момент дуже сприятливий. Одна вашингтонська аксіома, яка справджується набагато частіше за теорему Піфагора, твердить наступне. За наявності повітря, Одне гучне бздиння з очевидним винуватцем перекриє багато інших, менших вихлопів у кімнаті, за умови, якщо вони всі відбуваються приблизно одночасно. А Міністерство юстиції настільки захопилося справою з імпічментом, що Крендлер може швидко і непомітно усунути Старлінг. Мейсон хотів, щоб про це написали у пресі, яку може прочитати доктор Лектор. Але Крендлер мусив подбати про те, щоб журналісти з'явилися поблизу, ніби за збігом обставин. На щастя, незабаром мала відбутися подія, якою можна буде вдало скористатися – ювілей самого ФБР. Крендлер зумів приручити свою совість, щоб потім було легше очищатися від гріхів. Ось що втішало його наразі. Якщо Стагрінг втратить роботу – то в найгіршому випадку тому клятому лесбійському лігву, де мешкає Стаглінг, доведеться обходитися без великої супутникової тарілки, що транслює спортивні канали. У найгіршому випадку він просто дозволить неприпнутій гарматі перекотитися за борт і більше нікому не заважати. Коли неприпнута гармата опиниться за бортом, човен припинить розгойдуватися. Так думав Крендлер. Задоволений і заспокоєний, мов ті дві морські метафори утворювали логічне рівняння. Те, що гармата рухається саме від гойдання човна, аж ніяк його не хвилювало. Крендлер вів таке насичене уявне життя, яке тільки дозволяла його фантазія. Тепер заради власного задоволення він змальовував собі стаглінг старою, яка перечіпляється на ходу через цицьки що її струнки ноги стали безфорними і посиніли від вен, що вона ледве пересувається сходами, несучи на прання білизну, відвертаючи обличчя від плям на простиратлах, заробляючи таким чином на кутоку мотелі, яким володіє парочка старих волохатих клятих лизбійок. Він уявляв, що скаже їй наступного разу, після тріумфу над діркою з кукурудзяної ферми, Озброєний професійною оцінкою доктора Демлінга, він хотів опинитися поруч зі Стаглінг, коли в неї заберуть зброю, і сказати їй, не розтуляючи рота. «Ти така стара, що можеш страхатися з власним татком, навіть за мірками білого непотербу з півдня». Він подумки повторював цю фразу, думав занотувати її собі в блокнот. Крендлер мав зброю, час і отруту. Необхідні для руйнування кар'єри Стаглінг, і щойно він узявся до справи йому на поміч прийшли Фортуна і пошта з Італії. Розділ 68 Цвинтар Цвинтар Бетелкрік, що неподалік міста Габбарда, штат Техас, схожий на шрам на Левиній шкурі на яку перетворюється центральний Техас у грудні. Зараз там свище вітер, як він робитиметься завжди. Перечекати його не вийде. У новій частині цвинтаря надгробки укладено на одному рівні з землею, щоб легше було косити траву. Сьогодні над могилою однієї маленької іменинниці танцює срібляста повітряна кулька у формі серця. У старій частині цвинтаря траву регулярно косять по стежках, і дещо рідше косарка пробирається між могил. У землю втоптуються уривки стрічок і стеблини висохлих квітів. У глибині цвинтаря є компостна купа, куди відносять старі букети. Між веселою кулькою у формі серця і компостною купою працює на холостому ходу екскаватор. Ним керує чорношкірий молодик, а ще один стоїть на землі і намагається перекрити долонями вогник сірника, щоб запалити сигарету. «Містер Клостер, я попросив вас бути присутнім під час цієї операції, щоб ви самі побачили, з чим ми стикаємось. Певен, що ви відмовите родичів від споглядання», – сказав містер Грінлі, директор похоронного бюро міста Габбарт. «Сама домовина...» І я ще раз хочу похвалити ваш смак. Сама домовина становитиме чудове видовище. І це все, що їм треба бачити. Радий надати вам на неї професійну знижку. Мій батько наразі вже покійний, спочиває саме в такій. Він кивнув молодикові за кермом екскаватора. І ківш машини відкусив шматок із поростою травою проваленої могили. «Ви певні, що до надгробка, містер Еклостер?» «Так». Відповів доктор Лектор. Діти замовили єдиний надгробок для матері і батька. Вони стояли мовчки. Вітер тріпав холоші штанів, поки екскаватор не зупинився на глибині приблизно двох футів. — Звідси краще працювати лопатами, — сказав містер Грінлі. Двійко робочих пірнули в яму і почали викидати назовні землю легкими завченими рухами. «Обережно», – попередив містер Грінлі, – «там від початку домовини, вважай, не було. У жодне порівняння не йде з тим, що він отримає зараз». І дійсно, дешева домовина з спресованих деревоплит провалилася всередину, на свого мешканця. Грінлі наказав копачам обчистити навколо неї землю і просунути брезент під уціліле дно ящика. За допомогою тканини труну підняли і закинули в багажник вантажівки. У гаражі похоронного бюро міста Габбард стояв стіл на козлах. І саме туди поклали домовину і прибрали шматки проваленої кришки, під якими виявився чималий скелет. Доктор Лектор швидко його оглянув. Куля лишила слід на коротких ребрах, а на верхній лівій частині чола виднівся компресійний перелом. І також дірка від кулі. Череп поріс мохом. Отвори забиті брудом. Голу кістку видно лише подекуди. У черепа були високі вилиці. Такі доктор Лектор уже бачив. «Земля багато не лишає», – сказав містер Грінлі. Кістки обтягували прогнилі рештки штанів і лахміття від ковбойської сорочки. Перламутрові кнопки застівки провалилися крізь ребра. На грудях покоївся ковбойський капелюх, бобровий 3Х із заломом «Фортворд». На крисах також була щербина, а в наголовку дірка. «Ви знали покійного?» – запитав доктор Лектор. «Ми викупили це бюро і почали порядкувати цвинтарем у 1989 році». — У рамках розширення фірми, — відповів містер Грінлі. Тепер я проживаю неподалік, але головний офіс компанії розташований у сент луїсі Хочете спробувати зберегти одяг? Або я можу порадити вам костюм, хоча не думаю... — Ні, — відказав доктор Лектор. — Почистіть щіткою кістки. Одягу не треба, крім капелюха, пряжки і черевиків. Маленькі кістки від руки ніг покладіть у мішечок і замотайте їх у найкращий шовковий саван разом із черепом та довгими кістками. Не треба викладати, просто зберіть усе докупи. Якщо надгробок залишиться вам, це компенсує витрати на закриття могили. Так, якщо ваша ласка, розпишіться ось тут, і я віддам вам копії всіх інших документів. Сказав містер Грінлі, дуже задоволений проданою домовиною. Більшість похоронних розпорядників, що приходять за тілом, просто склали б кістки в картонну коробку і продали родині власну домовину. Документи на ексгумацію, які надав доктор Лектор, цілком відповідали розділу 711.004 Кодексу з охорони здоров'я і безпеки штату Техас, про що йому було відомо, оскільки він сам їх виготовив, знайшовши всі вимоги і факсимільні форми на сайті Техаської асоціації окружних юридичних бібліотек швидкої довідки. Двоє робітників, радіючи дверям у задній стінці кузова орендованої вантажівки доктора Лектора, вкотили на місце нову домовину і прикріпили її разом із транспортним візком, пасками, поряд із єдиним іншим вантажем шафою для одягу. «Яка чудова ідея возити з собою свій гардероб, щоб церемоніальний одяг не м'явся у валізі, правда?» сказав містер Грінлі. У Далласі доктор дістав із шафи кофар для альта і склав у нього перев'язаний у шовк пакунок із кістками. Причому в нижню секцію вільно вмістився капелюх, а вже в нього уклався череп. Біля кладовища фіштреп Доктор викинув через задні двері домовину і повернув орендовану вантажівку в аеропорт даллас Форт-Ворт, де здав у багаж кофер для Альта, що мав прибути безпосередньо у Філадельфію.